Dr. Balog János, ökológus, akadémikus professzor utazásai Második sorozat UTI BESZÁMOLÓK, UTI EGYZETEK 1977-es utazások Első rész Szilveszter, Ausztráliában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 6 Vaista Die, wir können dir hilfen, gut gehen. Steh mal rein. Geh wohl dir gehen. Wir können dir hilfen, gut We'll be